Det i viser støbende ferre, hvad kan en ond bunde svin vil køre bedre bære? En glæmme for en stor en Det er også lige meget, så tager der bare min gild. Højde lyde og børne latter og så ondt krybder hun høj. hellig søndag her, hvor de kære lytter har tunet ind på kammertonen. Hvad skal det sammen betyde? Jo, det har en mening, og det vil netop min gæst i dag fortælle lidt om. Fordi alle disse fordomme om, at opera kun er for gamle mennesker og damer med lilla hår, det vil vi gerne dementere. Det er simpelthen dagens mission, og min medsammensvorene for denne opgave, det er ingen ringere end den lyriske koloratursopranen, Signe Sne. Tak skal du have. Hjertelig velkommen, jer. Ja, ja. Det vi øh, lagde ud med her, det var et en lille, en lille klip fra, fra det kongelige teaters øh, hjemmeside, med Klosshands, med og man hørte dig synge over, hvor du keder dig øhm, på Puccinis på, på velkendte melodi fra <laughs> babbino caro. Hvad, hvad er det for noget? Jamen, altså, lige det her, det er historien om Klodshands, som er en børneopere, hvor vi har taget den kendte historie om Klodshands, som jo er, faktisk er det mit yndlingsaventyr, men en historie, som vi alle sammen kender, det kræver ikke de store forudsætninger at forstå historien om Klosshands. Mm. Og så laver vi den på noget så mærkeligt som opera. Altså, det her, den her mystiske sportsgren, hvor at, øh, vi synger på en underlig måde. Nogle gange kan vi ikke, faktisk ikke forstå, hvad de siger, og der laver vi så øh, øh, historien her. Og det starter med, at prinsessen hun sidder her og keder sig, ja. fordi hun, altså, der kommer alle de her bejlere, og de kan forskellige ting, men hun vil bare gerne have det sjovt. Og hun vil gerne finde en, der kan lege med hende og lave det, med dig. De, de, Festligt. Kaster med mudder, ikke? Ja, jeg kan, se, jeg, jeg kan i modsætning ja. til, til lytterne ja. og, og dig, Signe, men scenen kan, eller, lytterne kan jo gå ind på, på, på YouTube og se det her. Se mm. scenen. Mm. Det, er, ja, det, det ser meget festligt ud, at der er badekar fyldt med, <laughs> ja. med mudder her, ja. hvor øhm, Klods sikkert kaster sig ned om lidt, og... Hvad var det, var det? Mozart? Han øh, lagde ud med det var en anden velkendt melodi i hvert fald man hørte ham det synge også. Ja, øh, var startede det ikke med i, i dette land. Kan Karl? nojø, det er rigtigt. Ja, ja det er rigtigt. Ja. Hvordan, altså, når, når I laver en børneforestilling, fordi der er det jo helt tydeligt. Øh, mm -hmm. Det kan man høre, børnene, de mm -hmm. griner i, i baggrunden. Hvordan får man overhovedet den idé, altså, tager det ikke sådan et ud af operan? <laughs> ja, og så er det jo sådan en snak. Skal, skal det overhovedet være så højtidligt? Er det overhovedet så højtidligt? Ja. Fordi det der er så sjovt med opera, altså, at det, det handler om, det er jo kærlighed, det er det at være bange, det er det at være menneske, det er det at have begær, det er alle de der ting, som vi alle sammen bliver mødt med. Og i gamle dage, hvis vi skal tage det sådan lidt højt, der gik man jo også i taleret for at blive klogere og for at finde ud af, hvordan skal vi agere uden den store fare verden. blot til lyst. Det står lige der på præcis, gamle scenen, ikke? Lige præcis, ikke? Altså, og, øhm, og så er det det der med, jamen, børn er jo bare små voksne, mm. Det er jo bare mennesker, der ikke er helt nok endnu. <laughs> Ja, eller er det? Fordi tager børn ikke på en eller anden måde mere imod? Altså, de, de er jo mange i hvert fald mindre fordomsfulde måske. Jo, altså det sjove er jo, nu har jeg jo været så heldig at spille allerede to børneforestillinger i dag på det Kongelige Teater, kognitater. Hvor I vi dag, lige, altså, som vi sidder ja, her, klokken i er, er, den, ja, den er 14.41, og du har haft jeg har de to første to, forestillinger. Ja. Hold da op, det må jeg nok sige. Hvad var det for forestillinger? Jamen, det var den grimme ælling, ja. som jeg har været så heldig at få lov at lave det her koncept på, hvordan vi laver de her ting for børn, når jeg har lavet teksten til det, og, øhm, og ja, så er en, en børneforestilling. Så I knytter lidt an til H.C. Øh, Andersen, må man sige? Ja, sådan er det blevet, fordi at, øh, jeg har en forkærlighed for H.C. Andersen, og jeg synes, det er så dejlig Nogle dejlige historier, og nogle alvorlige historier mm. også. Øh, og jeg er egentlig lidt imod den der disnificering med, at alting skal være så... Så godt. Og rosenrødt. præcis. Ja, og man kan sige, nu, lige, ja. lige præcis historien om den grim melding, som handler om mobbning, som vi jo taler så meget om. Altså det er jo noget, som børn og unge kender rigtig godt, så vi skal ikke tale om det som... Øh, altså den grimme melding er en rigtig, rigtig grim historie. Mm. Den er virkelig, virkelig tagelig, og jeg tænkte over det så sent som i dag, det der med, der står... Altså selv den søskende siger, altså du er så grim og så fælt ting, at gider katten må dig. Altså det er jo mm. ret grimt at sige... Og det er formodentlig noget, som også H.S. Andersen, forfatteren, selv har følt øh, på egen krop i forhold til, hvordan han blev taget imod ja. i det københavnske kulturliv dengang. Ja. Jeg kunne tænke mig øh, Signe Sne, og læse en lille smule op her. Ja. Og jeg håber ikke, du bliver på nogen måde fornærmet, fordi det kommer fra din egen hjemmeside. Nå, så ja, så, du, så kan være, du kan være helt ja. rolig. Men jeg synes, det er spændende. Der står mm. her, øh, at Sine Sne har en særlig interesse for at gøre opera lettere tilgængelig for både børn og voksne, og har lavet flere koncerter og forestillinger med det formål. Sine er medstifter af operaakademiet, PIN Opera, som fortæller operahistorier og eventyr for børn og voksne, og, vok og voksne børn i alle aldre. Fortæl os, hvordan får man ideen til at lave et, et helt nyt operaakademi? Det, det, det skulle gerne stå et opera-kompagni, men det kan være, der er nogen, der har skrevet forkert. Der står kompani. Det er mig, der læser forkert. Det er, mig, er, forkert. Men, Nej, det, det er meget fint. Men spørgsmålet men, er det samme. Men, ja, lige præcis. Altså, øh, efter den tekst, jeg er lavet, så har jeg faktisk lavet noget et nyt, som hedder operativt. Hvor vi også har lidt mere fokus på det der med at lave opera til voksne. Vi har senest lavet elskovsdrikken på et destilleri. Er det rigtigt? For ligesom ja. at sætte den i den setting. Som giver mening, fordi Nemorino Som, drikker sig fuld, præcis, og dermed får mod og til også at Og så kunne komme ind og så få, vi har da det på samarbejde med Copenhagen Distillery, altså komme ind og få den her elskovsdrik. Ja. Men, men var det også der... henvendt til børn? Nej, det var nemlig så mere måske til Voksne, og ja. måske... Der ville en lidt det kan forkortet... jeg kan godt anskue ja. en lille upassende ja. ja, til ja, det, det var det Og andet. det er som en lidt forkortet version af, af, af dringe. Simpelthen, fordi mange har... Den fordom omkring opera, som er også rigtigt, at det er lang tid. Vi er egentlig ikke vant til sådan at fordybe os i lang, lang, lang tid. Og det er også okay, når noget, som er nyt, noget vi ikke kender, så kan det være svært at holde, holde koncentrationen. Der er jo lavet masser af undersøgelser, der viser, at vi egentlig kun kan holde koncentrationen optimalt i 40 minutter eller 45 minutter eller sådan et eller andet. Ja, det er en lidt nedslående kendskab. Ja, det er det menneske. faktisk. Ja. Så derfor så kan man sige, at det er jo klart, at det er svært at gå ind og se noget, så avanceret, kan vi sige, som opera. Jeg ser avanceret lidt sådan med gode her. Det er jo svært at høre af når det er radio, vi lever. Men kan det også have noget at gøre med hvad kan man sige, den tid, vi lever i? Altså, at folk er blevet vant til, at musik er noget, der var tre minutter, og det er bygget op sådan, at det kan så sig, altså en fast form. Så har det også noget at gøre med, at det måske ikke er så... Øhm, øh, ja, den her den musikform, operaen nu engang er, at det træder lidt ud af det vante. Ja, og så igen det der ikke, med, at vi alle sammen swiper og kigger på ja. ting, og vi allerede efter tre sekunder, fem sekunder, syv sekunder, hvor meget det nu er, har vi allerede dannet os en mening. At det er blevet, vi er ikke så vant til at fordybe os, men jeg tror sådan set, at det bliver meget moderne. Fordi der er jo så meget også op i tiden med mindfulness, og det her med, at vi skal lægge vores devices væk, og vi skal mm. gøre, altså det gør også noget godt for os som mennesker, og det gør også noget godt for os, synes jeg jo, at gå ind et sted, et rum, hvor så det er det det her, vi skal. Jeg os lige høre lidt fra ja. Elskovstrikken, ja. øhm, som du nævnte før. Netop der, hvor vores øh, ven, vores held, ja, øh, måske lidt en anden held det ved jeg <laughs> ikke, men Nemorino, ja. han har fået sig et godt glas rødvin. Ja. La, la la diamine adesso essa, ma no, non ci apprezzia. Vi siger pænt farvel her til Adina og Nemorino, <laughs> ja. John Søderland og Luciano Paparotti fra, fra Donizetti's Elskogstrikken. Det er du, ja, Det er meget lækkert, ikke? Ja, det er meget dejligt og meget sjovt. Det er det nemlig. Og Man ja. kan godt høre, øh, det kan godt være, at Paparotti ikke var den største skuespiller, men man fornemmer alligevel, at øh, den unge ven, ven her, han har, han har fået sig lidt at ja. trække. Den har I simpelthen lavet på. Øh, hvor sagde du det, det var i Destilleriet? Jamen, jamen, vi har lavet en på Copenhagen Distillery. og øh, det er jo rigtig sjovt, synes jeg, det der med at tage en forestilling som helskonstrikken. Sæt det i den rigtige setting. Øh, fordi nogle gange det, som man, man kan synes er lidt gammeldags for opera, at nogle af de her øh, situationer, som sker, dem kan vi ikke rigtig hold os til i dag. Det hele er puder på rykker, eller... Ja, øh, eller man kan også sige, de... bare, bare hele det der sæt op med øhm, en grevinde og en kammerpige, Fikkerhusbryllup. Ja. Der laver vi det jo tit som de to veninder, men det er jo ikke kun to veninder. Det er også en ansat, og en... Det er det nemlig, og i de her tider, hvor vi taler ah, ja. alt muligt, magtforhold og sådan noget. Ja, ja. Altså, vi kan man, der er nogle ting, man ikke bare rigtig kan flytte helt. Men lige det, det her handler om det destilleri, eller det handler ikke om destilleri, men det handler om en elskogsdrik. Det er jo oplagt at have et destilleri, for der er, der er mange sjove ting, der er mange pointer, som man lige pludselig kan forstå. Men, altså, jeg synes, det er en gældig... Altså, det, altså, er en af de operer, som jeg voksede op med, hele opera-buffer-traditionen opera mm. mm. osv., fordi det er så festligt, og, og det er let tilgængeligt, det er sprudlende. Det er øhm, men jeg har aldrig tænkt, at det ville være oplagt Nej. <laughs> sige Hvordan får man sådan en idé? Altså, jeg vil sige, at øh, jeg får mange idéer, mm -hmm. men, og det er ikke alle sammen, der er lige gode. Den her den sted, synes jeg, var sjov. Og den har jeg så altså fået sammen med Freja Friberg Lyme, som nu blev blevet opera chef på Operan i midten ja. i Holstebro. Vi har lavet mange forskellige ting sammen, og vi er et, et rigtig godt team. Og det er rigtig dejligt. Hun er instruktør på forestillingen, og jeg har fået lov at synge med som, som Adina. Og hvor mange er så med? Altså har I fuld besætning? Nej, men det havde vi faktisk tænkt, vi skulle med. Så var det, jo, blev det corona. Ja. Så vi fik faktisk lovgårdt med en anden forestilling, Freja og jeg. Og aftenen lige inden vi lukkede ned, og så var vi jo, altså landet var lukket ned i hvad var det 6 måneder. Det var ret lang tid fem mm, yeah. måneder. Og så fik vi lov, da vi åbnede igen, og åbne op med en forestilling. Og hvordan. så fik I lov at spille den. Ja. Og fordi Der var rigtig mange, der lige var klar til at komme Men det på det. Gjorde, og så... Det gjorde vi, fordi vi ikke lige præcis var sådan, at øh, vi havde så ikke et helt orkester, vi havde så ikke lige sådan og sådan og sådan. Ja. Men vi tænkte, nu lades vi som, om vi får lov at åbne, eller vi får lov at spille, og det fik vi så lov til. Og så kan man sige, det der er jo mange, som har haft under corona, at ligesom bliver nødt til at sige, jamen, vi bliver nødt til at indstille os på, at vi skal på scenen i morgen, vi skal spille, vi skal gøre de her ting, fordi ellers kan man simpelthen ikke holde sig i gang. Det har været... Altså sindssygt svært. Ja, det må det være, fordi altså, stemme er jo, er jo også et instrument, der skal applejes. Ja. Ja. Ja, jeg kender det mest fra i løbet af dagen, men altså, når man ja. kommer middag så begynder stemmen at være der. Jeg, ja. jeg hader at lave radio om morgenen. Ja, man så ville sådan du ikke du, og... ikke du til at lave børneopera der klokken vil... 10 om morgenen. Ej. Ej, nej, det ville jeg bestemt ikke. Selvom der er sikkert mange, der på se mig i rollen som Klodshans. Ja, jeg skulle sige, at jeg lavede en grim men det må man oh, jo ikke sige. Ja, sad. <laughs> var, var det en succes? Altså, folk gerne høre opera på Copenhagen Distillery? Det ville de faktisk godt. Og det sjove var jo så, at der kom mange forskellige øh, mennesker, og det er jo det, jeg synes, der er så dejligt. Øh, der er mange, som kommer hen også, når jeg, til mig, når vi laver opera på gaden, pop -up, op, opera, alle mulige forskellige mm. slags, som siger, og undskyld, og starter med en undskyldning, og siger, åh, jeg kender ikke to opera, jeg er ikke forberedt, jeg, jeg vidste ikke, jeg kunne lide det. Så folk også, kommer siger. sådan lidt øh, underdagen yeah, ydmyg... i, og Ja, og lige præcis altså, har den der fornemmelse af, at man skal være klog <laughs> for at kunne forstå opera. Ja. Øh, og det er jo noget og det er jo noget selvfølgelig. Idéen med, det som jeg i hvert fald oplever, som det fantastiske ved operan, det er jo, at, at, at det griber ind om hjertet. Ja. At man uden at kunne forstå, ja. hvad de synger på en den russisk, eller fransk, eller tysk, ja. italiensk, jamen, så kan man godt forstå det i musikken. Det er det, det, det der, der er gør det så særligt. Ja. Ja. Og det er også derfor, at det er så interessant, når vi i det hele taget taler om, og hvad for noget opera er svært. Hvad er svært at lytte til? Hvad er svært at forstå? Det ved jeg virkelig ikke. Hvad interesserer dig som menneske? Hvad, hvad, hvad går du op i? Fordi nogen vil sige, så skal man ind og se... Altså, min mor hun gjorde den fejl, at hun satte mig og min bror ned, og så skulle vi se opera, og så så vi en eller anden lang, lang opsætning af tryllefløjten, der, ja. var, der blev vist på, på DR. Ikke? Jeg ved ikke, hvorfor der er den idé at tryllefløjten. Det er der, man skal ja, starte, nej. og især hvis man ikke er fyldt 12. Præcis, og, og det, det skete altså også for, for mig og min bror. Og det var så frygtelig langt, ikke? Ja. Jo, og til tider er det altså også lidt uhyggeligt. Uhyggeligt og svært, lige Inden præcis den svært. en det er Ja, dronning? Ja, jeg har selv været så heldig at få lov at synge nattens af skille i gang. Og det er jo klart, så tager man jo lidt, hvad skal man sige, man holder med de karakterer man kommer til at spille og synge. Jamen, hun er selvfølgelig en undertrykt kvinde. Det kan jeg godt forstå, Jamen, nu, man kan sige altså, Nej, men, det, men jeg vil sige, Tryllifløren er så interessant, fordi nogle af dem, som vi starter med at tro, at de onde, ender jo måske med og så kunne være de gode, mm -hmm. og, og nogle af dem, som vi siger, de er i hvert fald onde, eller, eller omvendt, altså gode, bliver måske også lidt onde. Og sådan er vi jo som mennesker, Altså, der er jo ikke nogen af os, der går ud i livet og kun er onde, eller klar. kun er gode. Og hvis vores datter bliver taget væk fra os, så kan vi jo godt blive sure og gale og vrede og, mm. og hvis sådan, altså, sådan er vi jo som mennesker. På den måde kan man sige, at er en, det er det, det, det, der er interessant i tryllifløjten, synes jeg. Men det er også det, der er svært. Det det, er svært. Så hvordan formidler man det øh, til, til børn, der, der måske skal have det sådan lidt mere 80 end de voksne? Ja, altså jeg synes jo nu, som vi gør lige for tiden med, med den grimme melding for eksempel, så tager vi historien om den grimme melding, eller det kunne have været Klodsands, eller det kunne have været Nattergan, eller et andet eventyr, eller Men, men primært hos dig, Andersen? Hvis du spørger mig, jeg synes, det er sådan nogle gode historier, og jeg synes, at det, det er jo også interessant i de her historier, at det er noget, vi kan forstå på kryds at tværs af kulturer og tider og tiden, sådan noget. Ja, præcis. Ja. Altså, det er alligevel ret godt. Det er ret vildt. Det, det er ret vildt, ja, ikke? Ja, ja. Nå, men altså, at man tager en historie, som vi kender, som vi er med på, og så fortæller vi historien, også med noget talt dialog, men også med sang, øh, det her for eksempel, det klip, du startede med, en præsessen, der keder sig, det kan vi godt høre, ikke? Mm -hmm. Altså, i hvor hun keder sig, ikke? Og hun, altså, hun venter og venter og venter og venter. Og det er jo sådan, øh, hvad kan man sige, opera er? Altså, øh, det startede jo med... Øh, det ved at du sikkert også taler om i nogle af dine tidligere programmer, men det her med recitativerne, Præcis. hvor, hvor der var her handlingen, så skete der det, og det så gik jeg ned til købmand, så købte jeg lige to liter mælk. Og ved du, hvad jeg så følte? Og så kommer der en eje på fem minutter, hvor jeg fortæller dig, hvordan jeg følte, for tiden går i stå. Ja, hvor arierne og eller musikstykkerne, eller orkesterværkerne, hvad det nu måtte være, jamen, de ligesom formidler følelsen, mens ja. recitativerne, det talte, det formidler fortællingen. Ja. Men hvordan gør man så? Altså, lad os lige, også for at lytterne er i med, ja. øhm, så lad os lige prøve at høre her, Omeo øh, Bambino Caro, altså som, som Puccini ja. øh, tænkte. Det er bare lige til en indledning. Ja, den god idé. sine sne. Altså, du er simpelthen nødt til lige at forklare mig af lytterne, hvordan kommer man fra det her til, åh, oh, det jeg virkelig keder mig. Altså, hvem er, hvem er jeres libratist, og hvad mener Giacomo Puttjæ om <laughs> ja, den sag? Det vil ja, jeg gerne det har, vide. Det har vi ikke... Øh, nej, jamen, jeg synes jo, at hvis man nu... Nu er jeg jo fagnørd. Jeg er uddannet opera, så jeg gået på konservatoriet, jeg går på operaakademiet, øh, som jeg er jo lidt skædet på den måde. Men hvis jeg nu tog alt det der væk og bare lyttede til den her musik, så ja. vil sige, at det handler... Det er, noget, det er en ung pige, som som siger noget, hvis jeg ikke, forlod, om jeg ikke forstår, hvad det handler om. Noget inderligt, noget hun virkelig gerne vil. Noget længselsfuldt. Ja. Ja. Det er jo operan, det er en ung Peter der plager sin far. Og det kan man, man kan måske ikke lige høre, det er faren, men man kan godt høre, hun plager en eller anden om noget. Og siger, åh, bare jeg, åh, jeg har sådan en idé om noget, jeg rigtig, rigtig, rigtig gerne vil. Hun vil faktisk gerne giftes. Hun vil gerne giftes, ja. hun har fundet den her unge mand. Og det er jo hvad? måske lidt det samme som prinsessen. Det er i, øh... nemlig. Ah, Og så er det lidt, jeg har faktisk, jeg har den her idé. Det kan godt være, hun ikke... I, I eventuelt lige ved, at det skal være Klods Man har den her længsel om, jamen det kan godt være, at der kommer ham her, der kan tale godt for så Der kommer ham her, der kan alle de her ting. Men det, jeg vil, det er, det er en, som kan få en til at føle det er der. Øh. Og, og bare det, jeg siger, at det er en ung pige, så vi er allerede helt med på, hvad er det for nogle følelser? Og hvad er det, altså, hvad er det for en stemning? Så I sidder ikke, det er ikke sådan, at I bare sidder og tænker... Vi skal have nogle af de store hits, nogle evergreens, men, men der ligger faktisk også tanker i forhold til, hvad ja. er det, komponisten har formidlet i den oprindelige opera, og ja. hvad er det, vi står med af materiale? Ja. Og for eksempel nu i en, en grim melding, så har vi også Archie med fra mm -hmm. Trullifløjten, som jo er øh, en, øh, altså et ret øh, råt sted i operan, hvor altså, Pamina hun møder sin Tamino og så siger hun, jamen du må da tale med mig, når du vil gennem alt det her. Og så siger han ikke noget til hende. Han vender hende simpelthen ryggen. Fordi han er blevet aftaget ja, muligheden for at tale. Præcis, ikke? Ja, præcis. Og det ved hun jo ikke. Præcis. Og så, tænker og så hun, jamen, bliver hun fornærmet. Ja, og ked af det. Ja. Altså, faktisk mere end fornærmet. Hun tænker, jamen, og hun siger faktisk, jamen, altså så, vil jeg, altså, så er der jo ikke mere tilbage. Altså, hvis alt det her, jeg troede på, jeg, jeg troede på det her, og så vil du ikke engang, du taler ikke engang til mig. Hmm. Altså, det er jo ret voldsomt. Det er en sindssygt dramatisk og, og scene, det, tror jeg. Så. Og det er også den stemning, som, som ligesom, Ellingen der siger til sidst, jamen, der er ingen her, der holder af mig. Der, der er ikke, ikke noget her. Jeg, jeg bliver nødt til at gå ud i den store verden. Jeg ved ikke, hvad der er derude, og det er sikkert farligt. Men der er ikke mere for mig her. Lad os prøve at høre, fordi vi har ikke den, den grimme ældning som, som indspilning. Det kan man opleve på det kongelige teater, hvis man er barn eller hvis man er voksen. Mm -hmm. øh, der er fri leg, men vi har til gengæld øh, Mozarts øh, tryllefløjten. Ja. Så lad os lige prøve at høre her Achish fyld fra øh, det anden akt ja. af netop øh, Mozarts tryllefløjten. Her er Lucia Pop fra øh, dit sauberfløjt, Tryllfløjten, Mozart's sidste opera, skrevet ganske for uger, før han desværre gik bort, 1791. Men ikke desto mindre, selvom det er gamle musik, så er det også ny musik, fordi det er det, der danner forlæg for, ja, blandt andet øh, en af de arer, du synger, øh, Signe mm, mm. i, øh, i Den Grimme Elling. Mm. Prøv at fortælle lidt om den stemning, vi har her. Du fortalte før om, hvordan det er Papageno og Papagena, som, øh, hvor Papagena har mistet tronen på, og nu stadig elsker hende. Hvordan kan man bruge det i en moderne børneopera? Det er faktisk Pamina til Termin, men det skal man ikke rigtigt. skille sådan. Nej, det, er, det er igen understreger hvor <laughs> kompliceret historien <laughs> ja, i ja, ja, Det er godt, du korrigerer altså, mig. Nej men, ja. øhm, nej, men man kan høre på den her musik. Altså, det er en, som står alene, vi var lidt inde på det før, Altså det her med at... Øh, at livet også kan være råt, og det kan være lige så råt at være barn, måske mere, end at være voksen, ikke? Mm. fordi man er jo man er fanget i den her verden, man er i. Og nogle gange bliver man simpelthen nødt til at bryde af den, som en som grim ælling her må, her, ja, må gøre ja. her i eventyret. Ikke? Uden at vide, hvad der er uden for murerne. Hvad der sker, ja. Er der en verden uden for Verona? Så det er, fra, <laughs> er det det fra, fra hvad hedder det, øh, reden til, til skolegården? Mm. Er det den? Ja. Det den? Måde, ja. man skal tænke på ja. og føle på, når ja. man hører jeres ja. version af det. Og det, det tror jeg faktisk også lykkes. Øhm, det har været sådan i, i på det her tidspunkt i vores børneopere, at, at det, det er nogen, der leger. At de skal lege den her historie, de kender den ikke rigtigt, så de læser om den undervejs. Og så den person, som jeg spiller som er Elling, eller den som person, som klæder ud som Elling, siger, det kan da ikke være rigtigt, jeg, jeg hele tiden skal være Elling. Det, det går altså, det er sørgeligt, og det er hårdt, og historien kan jo ikke være sådan, at de alle sammen mobber den. Altså, det kan det ikke være rigtigt. Så det er over, overdrivelse, frem og forståelse. men det, det er det faktisk. Historien er faktisk sådan. Mm. At der var ikke nogen. Der er ikke nogen. Og nogle gange, forhåbentlig ikke for lang tid, men nogle gange så føles livet jo sådan, at man står på en eller anden isflage. Helt alene. Og det kender vi jo alle sammen godt. Og når vi hører sådan noget her, så... Øh, så kan man genkende følelsen. Man kan genkende det, og børn har... På det her tidspunkt, mange af dem, når de går i første klasse, ikke får at vide, at det her det er svært at forstå. Så de kan godt relatere til den her fornemmelse. Så det, det musikken fortæller mm. i sig selv, kan man godt fange børn til at, ja. at mærke efter. Ja. Så det behøver ikke at være protolyd og Nej. kaste med mudder? Og det, og... og det er ikke fordi, at man ikke også engang må have en protolyd, eller man ikke må kaste med mudder, eller man ikke, men, men det her med, at vi skal lære at bruge alle farverne, og vi skal lære det og bruge det tidligt, øhm, fordi det simpelthen gør os bredere som mennesker. Mm. Altså, både at det, vi kan verbalt, det, vi kan forstå, altså det, vi kan tænke os til, det er jo derfor, vi læser, derfor, vi hører musik. Det, altså, vi, vi, vi har jo en eller anden idé, om det udvider os som mennesker. Så hvorfor ikke gøre det på det tidspunkt, hvor, hvor vi rent faktisk udvider os som mennesker og vokser og er børn og er unge og sådan hvad siger forældrene til, at... Jeg øh, går fra det med skole og sådan, man kommer ind og, og hører... Ja, man kan gøre begge dele. Altså, vi har både skoleforestillinger, og så har vi de her familieforestillinger okay. eller børneforestillinger, hvor man så kan komme ind. Altså, med Men det er, sige, det er vel med man... skoleforestillingerne, at man virkelig får nedbrudt, hvad kan sige, nogle ja. sociale barriere, øh, fordi der er jo nogen... Nu har jeg måske nogle fordomme, men jeg forestiller mig, at der er nogle dele af Danmark, hvor man ikke lige tænker, hey, selvfølgelig skal øh, min, min søn eller min datter, der mm -hmm. er her i en syvårs alder, ind og se en børneopera. Ja. Og det er så også derfor, det er så vigtigt, når man så møder opera, at det bliver ordentligt. Ja. Altså, at det bliver en, for det første en, en fortælling, som vi er med på, som vi ikke sidder og føler, der er ikke noget værre end at føle så dum. Eller... Altså, Føler sig fremmed? Føler fremmed, ja, ja. at der er et eller andet her, som jeg skulle have været forberedt på, som jeg ikke er? Noget jeg kan finde ud af på den måde. Det er fint nok, at man altså, udvikler sig som menneske, men opera er jo noget nyt. Det bliver vi jo nødt til også, at, selvom jeg siger, at er, vi er ikke alle sammen med hver og sådan noget. Jeg har du lidt med, med ballet, det der med, hmm, hvorfor skal de hoppe rundt på tærerne? Jo jo, men det er jo sådan kunstformen er. Men, hvorfor skal opera lyde sådan? Jamen det, det er der en grund til, det, fordi de vi ikke forstærket. Det, det lyder på en anderledes måde. Nogle gange kan vi ikke forstå, hvad de siger, fordi de bruger deres kroppe som mikrofon så derfor er der nogle ting, der går tabt så det der med at så komme ind og møde opera og få en god oplevelse med det det er faktisk afgørende. og jeg har det ikke sådan, at alle nødvendigvis skal elske opera, eller opera er for alle at cykelsport er for alle at svømning er for alle, men det er fint nok at vide, at det er derude men er børnene så mere modtagelige, fordi jeg oplever altså tit, hvis jeg, du ved mange af mine venner de ved, at jeg er fuldstændig galt med opera mm -hmm. og, øhm, og så har de som regel en eller anden karikatur Ja. <laughs> af Valkyrien eller Wilhelm Tell eller et eller andet, som er det, der ringer op ja. i hovedet på dem. Og jeg tænker, at de karikaturer og sådan satiriske udlægninger, det er børnene vel forskånet for, så de kommer måske også ind i teateret med en anden fordomsfrihed og nysgerrighed, der ikke er præget af, af at det her er noget, noget er ophøjet, noget underligt noget. Eller hvordan oplever I altså, det? det? Det er jo rigtig svært at sige. Og altså, det er også rigtig svært som voksen at sidde og sige, hvordan børn oplever det her. Men jeg kan sige, der er mange, som i hvert fald... Slet ikke har hørt om opr, når vi får, får fingre i dem, hvilket jo er ret vidunderligt. Så de ved bare, at de skal tale og og de kan godt, I kan godt fange deres opmærksomhed og ja, holde deres interesse. Det er overhovedet ikke noget problem. Det er det ikke. Overhovedet ikke. Nej. Altså, og de er altså de går syngne derfra, og det kan jeg altså, sige fuldstændig med hånd på hjertet. De synger, de er glade. Og det er også det, at selvom at det måske er mærkeligt, selvom at der måske altså jeg er meget på det der med at man også bruger nogle ord, som kan være svære at forstå, og for som det klodsands vi bruger ordet oldermand, mm. som jo ikke rigtig på den måde jeg til hverdag, selvom der stadig jo er åldermænd i dag. Mm -hmm. men, men at altså, vi siger nogle ting. Jeg, jeg googlede faktisk ordet styk bare for sjov. Fordi når jeg tænker styk, så tænker jeg på den græm melding. Ja. Når jeg googler det, så kommer den græm melding op. Er det rigtigt? Så det er faktisk ikke sådan, at det er et ord, vi bruger om så mange ting. Det er sjovt. Altså, jeg ved ikke, om Men, du vil bruge det i dit øh, ordforråd. Altså... og det tror jeg, jeg ville altså, på mange måder øh, i virkeligheden. Nok mere, øh, jeg tror ikke, jeg ville tænke den, den grimme ælling. Jeg ville tænke en stykke styk Ja, det er Eller en stykke, øh, jeg vil måske også sige, om en flaske vin, der var gået over. Det Den, lug, den lug, <laughs> lugter stygt, den her. Ja, det, eller sådan eller ja, altså, ja, altså, jeg har det i hvert fald sådan med nogle ord, at for mig måske også fordi, at jeg elsker de eventyr. De bliver sådan eventyrord. Altså, der er nogle farver i det, nogle ting, som man måske ikke bruger hver dag. Dem skal vi bruge i den her sammenhæng. Er det, fordi jeg bruger i øh, hos Andersens originale Nej, vi de laver det lidt om, men jeg, ja, der er nogle ord, som jeg har forkærlighed for. Øhm, øh, som jeg som jeg synes er gode, eller ligger godt i munden. Så det er, fordi de er lækre at synge? Er ja, det lækker, eller de er styg, får... styg, eller... kan det ikke være nemmere at synge? Nej, det er nemlig ikke nemmere at synge på, men det er sådan noget, altså, man kan godt høre... Altså, hvis jeg siger til dig, jeg synes, du er styg. Mm. Ikke særlig rart. Nej, nej. Man kan, man, ikke, høre man kan høre i musikken ordet. i ja. sproget alene. Altså, altså, ja. Sådan er der jo nogle ord. Kan øh, du også i ordet grim? Ja. Lige præcis, ikke? Ja. Øhm, og, og, og de der ord skal man jo have med. Ja. Hvis de forvejen findes i Hos Andersens tekst, så er det jo vigtigt, at det, det er dem, vi, vi bibeholder. Så er der nogle andre ting, der, der kan være anderledes. Altså f.eks. Hvad, hvad, hvad er det, de kalder Ellingen, for eksempel, ikke? Altså... Øhm, på et tidspunkt så siger, så siger øh, lallen eller det er... Ah, jo, det er kendt også ligegyldigt. Men der var for en, som siger til lingen. sådan... du er en, en fed and, men det er så ikke på en god måde. Altså, ja. der er nogle no andre ting, ikke? Altså, ja. du er mega tyk, ikke? Altså, ja. <laughs> altså nogle no ting, som er lidt anderledes. Og hvordan underbygger man så det i musikken? Er det, er det talt eller sunget? Det, det kan være begge dele. Altså, lige den replik er øh, talt, men ja. der er... Øh, det kan, man, det kan man sagtens, kan mm. man sige. Øh, altså, det er jo ikke mange operer, hvor, øh, hvor man synger, du er fed, eller du er styg. Altså, jeg synger du faktisk mere på ordet skrevede. styg, altså laver det kort, ikke? Altså, som, ja. øh, I Aarik Fyls, selvom jeg er meget styg. Altså, den, den vi lige hørte ja. fra Trylflykken? Og det kan man sige, men, hvordan skal det passe ind? Øh, men det er, fordi Elling synger, den er... Altså, den må rejse ud her i verden. Den må ud og finde noget andet. Den ved ikke, hvad det er. Og så er det, det der med, det, den får energi af, det er at det kan godt være, at jeg er grim. Det kan godt være, at jeg er styg. Okay, så den, han, han altså, siger det, eller hun siger det ja. om sig selv. Vi har gjort den moderne, at det, den her eling er en den. Det er en, det er en <laughs> den, der er ikke noget køn. <laughs> Nej, men det er det har vi faktisk haft mange snakker om. Det har man jo bare i dag, altså, Det har man bare i dag. <laughs> ja. ja, godt. Det ja. vil jeg så notere mig. <laughs> altså, hvad er ælling, ja. når man en ælling er en ælling, ikke? Det kan gå begge veje. Yeah. Um, en, en, en, en person, som, som jeg er ret sikker på, ville føle sig en lille smule krænket, hvis der var nogen, der stod og om <laughs> hans køn, det er Joronimus. Yeah. Um, og jeg kan se, at noget af det musik, I også bruger, det er fra Karl Nielsens mm. uh, Maskerade. Mm. Um, skal vi ikke lige prøve at høre jo, Steffen Mellings synge her? For du var, var der fred på gaden, ja, så kan dejligt. vi fortælle... Skal du sige lidt om, hvordan yeah. du får gjort den til intet køn bagefter? <laughs> ja. Slokt all iset, slokt all elden. After goiden, when is dren? God all dig for INGEN TEA O' SOCOLADE IN TET CAFFE kompani. MASCADE, MASCADE See? er Det kunne jo næsten være. Mit valgprogram her. Fordum var der fred på gaden, før en vægteren, han det er det ikke, fordi her er jeg ikke politiker, her er jeg radiovært. Mm -hmm. Og de kære lytter lytter med på kammertonen, hvor jeg er så heldig at have den lyriske koloratursopran, Signe sned med, som øhm, først og fremmest, i hvert fald for tiden, gør det i børneopera. Og nu hørte vi her øh, fra Maskerade, Fordum var der, øh, med Steffen Milling, og øh, hvordan har I fået det til at passe ind i den redmelding? Det er jeg nødt til at spørge om. Ja, altså for det første vil jeg sige, at jeg synes, når man laver... Ikke når man, men jeg kan rigtig godt lide Karen Nielsen. Jeg synes, at Car Nielsen har skrevet nogle ting, noget musik, som man tænker altid har været der på en eller anden måde. Mm. Og det er meget sjovt. Altså, øh, jeg ved en lærkerede øh, altså sådan nogle ting, vi tænker, har altid... Præcis. Det står bare stille der et eller andet i tid sted, og råd ja. og kultur. er. Øh, og så synes jeg, det er sjovt med sådan en her, med øh, Fordum Var der Fred på Gaden, som er fra Maskerade, at det er også noget, som vi synger som fællessang. Altså, det er faktisk en opera, noget fra en opera, som vi også skal finde på at synge på højskoler. Ja, den altså, står i på Det gør den faktisk, ja. ja, ja. Og, øh, og det synes jeg er sjovt. Altså, at der er det her overlap, og Karnelsen er den her person for, altså for mange af os. Altså, vi synger også, mange af os synger jo, Øh, også Karl altså jeg har en dreng på, på knap to år, for jeg synger Karl Nielsen for ham, ikke? Ja. Øh, Og han sange, hans opera, nogen kender hans symfoni og sådan noget. Altså, han kunne virkelig rumme meget. Det må man sige, han er meget og jeg... facetteret, og for sin tid jo ja. også en, hvor han både griber de mest moderne ting fra Paris, og ja. måden at orkestrere på og bruge øh, øh, instrumenterne på en ny måde. Meget, meget så, moderne. Præcis. Ja. Og så de her helt folkelige toner. Ja. Alle øh, har her for et par uger siden, sikkert, eller ikke alle, <laughs> siddet i kirken og sunget øhm, ja. om øh, den lille påskeblomst osv. Det går virkelig i ja, hjertet. Ja, det er, det er Fantastisk, fantastisk ja. Men hvordan igen, øh, hvordan tager... Øh, tager børn imod øh, sådan en Juronymus-type. Her bliver det ja, ikke skræmt men, af dem? Men det er jo også, det. nu siger du jo også, en Juronymus-type ja. med noget pætros bag på den mm -hmm. måde. vi kunne også sige, at det her det er, en, det er en fællesang, eller det er en sang, som, altså det, ah, okay. det er jo også, man kan sige, det er den viden, som du har, som du lægger bag, fordi du ved, hvor den her kommer fra, den kommer fra maskerade, og, og hvad det er for en historie. Det er også sådan, hvis man sådan skralder alt det væk, den det dejlige melodi, med lyst til at synge på det. For mig, det skal man jo passe på hvad man siger, men for mig det er det meget dansk, det her. Ja. Altså, det, tonen er også meget dansk. Ja. Øhm, og det skal vi selvfølgelig have med, når vi laver over. fordi det er dejligt at have noget som strav, altså have de store, og vi kigger ud i verden og sådan noget. Men det er også dejligt at huske på, at, at vi har faktisk vores, vores nationalkomponist, skal vi da også have med i sådan noget men her. Men tænker jo over det, at nu har vi vores øh, national forfatter, libratist mm. eller hvad man vil kalde hos mm. Andersen som i i dyrker øh, godt og meget tænker i så også over at så skal der også være en nordisk eller en dansk øh, klang i musikken. Øh, man kan jo ikke sige at det er der i øh, hos Mozart. Nej. Men øh, men jeg øh, har jo både Heise og, og Nielsen med her. Altså, er der, hvis er det, det kan et lade sig gøre, valg? synes jeg at det er dejligt. Altså, mm. det vil sige det er et bevidst valg at, at jeg har valgt at have det med. Fordi jeg altså jeg synes også, det er dejligt at holde liv i de ting, og det er også dejligt at kunne bruge det på nogle andre måder. Du øh, kan vi jo ikke spørge Karl Nielsen, men jeg tror egentlig også, at han ville synes, det var sjovt. Øh, det er helt at, at, at, at det kunne bruges på så mange forskellige måder, og man kunne tænke det ind her. Øh, men øh, men øh, hvor er det, hvis du lige kan sætte ord på, hvor er det så i den græmmelding, at vi hører den her melodi? Det er faktisk i starten. Okay. Det er meget, meget sjovt, fordi at teksten til det her, der er, øh, det er faktisk hele den her setting med, med det danske, at vi ser de her gule marker, vi ser det skønne landskab, alt det, som, som hos Andersen åbner eventyret på en grimme melding, at det det her, altså... Jo, og hvem synger, hvem synger den? Er det, bare, er det koret? Eller? Nej, altså det, det gør Fritjof, som er den, den anden, som jeg så synger med, som, hvor vi laver det her eventyr sammen med, ikke? Ja. altså åbner den her bog op, som ligger og læser sig op af det her, ved du, hvad det var for et landskab? Okay. Ved du, hvad det var for... Altså, vi sætter simpelthen stemningen med det her. For, for mig er det vigtigt, at det er noget. At det er det den stemning, det bliver sat i. Altså, det er jo i støren om den, den græme melding til hos Andersen. Der er jo nogle ting, som uden at være lavet, jo godt må være dansk. Absolut, Jamen, altså, det er ja. Og, og det ved jeg, du vil sige altid, men, men, at men du ved, noget? det der med, ja. at det er, det er ligesom den... Det er den tone. Her findes der faktisk noget tekst hos Andersen, som er så, så romantisk dansk. Og her er noget musik af Karl Nielsen, som sætter den her folketone, som vi jeg tror, at vil det være så kontroversielt at sige? Der er, der også, altså Nej, der er ting, der er der helt åbenlyst italienske, og måden. Og, og, og, det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Altså, jeg, Rig er jo også meget, meget nordisk, meget jo. norsk, og Sibelius er ufattelig meget, måske til nogle gange til den tunge side, lidt for fedt. Det kan vi ikke det er, ret i. Så det er ja. ikke på den måde, Men jeg vil bare sige, at det er jo også interessant, at vi så har valgt at åbne op med det. Det forstår jeg. Fordi, ja. ligesom at sige, så I sætter den nationale, sætter de nationale tone? Fuldstændig, Altså... Og, og, og er stolt over det. Ja, ja øh, det Lad os med Heise, fordi Heise synes jeg var lidt sværere øh, at øh, på den måde placere som en, øh, som en dansk komponist. Han har så bare gjort det smart, at han har skrevet lidt musik til en stor dansk øh, fortælling, nemlig om Drott og Mask og, mm. og, øh, og ja, Clipping osv. Lad os lige prøve at høre lidt af den musik, ja. I, I benytter jer øh, fra netop Drott og Mask. Det kan godt være, jeg tog måden en lille smule for fuld her, fordi der, der er også noget nordisk over. Heises her, Drott og mask. Hvor passer den ind i den grimme Elling, Signe Sned? Jamen faktisk så er det her, hvor Elling klikker sig ud af sit æg. Oh, og det kan jeg egentlig godt se for ja, mig. Ja, kan du ikke det, Altså man pirker det. og kommer lidt ja, ud i virkeligheden ja, ja, og siger, vi ja, ja, ja, skal lidt forsigtigt, ja, ja. hvad er det, der er derude? Og, og fuld af forhåbninger for, hvad er nu det her for noget? Nu havde jeg været herinde... <laughs> kommer jeg de umindelige tider. <laughs> ja, ja. Og, det, og det er ret sjovt, fordi jeg klæder om bag sådan et stort ikke og så har jeg det her store ællingekostym på, og det er faktisk ret sjovt, når jeg ja. kommer ud. Jeg har svømmefødder på, og det, det er ret det er ret nuttet, synes jeg selv. Okay, så der, så der er også et par billige point for ångerne fanget ind. Ja. Griner ja. de så? De griner meget, og de er rigtig, de er rigtig, de er rigtig søde til at grine og til at være med, og det, det, det overrasker mig faktisk, fordi jeg ved ikke, måske det er det noget, man lærer, når man bliver voksen, man bliver så, så selvbevidst og sådan noget, men de, du ved, når Altså, de er meget sådan, yeah, nej. Øh. Altså, de, de er med på, hvem vi holder med, og, og, og hvem vi ikke holder med. Så og, de råber op til scenen? Og... Meget, altså, og klapper meget. Og meget Altså, ja. altså som et italiensk publikum? Fuldstændig som et italiensk publikum, <laughs> ikke? Ja. Er det svært at herfra, eller får man energi af det? Jeg synes, det er så dejligt. Ja. Altså, jeg synes virkelig, det er dejligt. Altså, og det er også det, jeg synes, det er så fedt ved at, at, at arbejde på den måde med børn, fordi man får jo, jo klart besked lige med det samme. Ja, der er content afregnet. Øh, det kan også være, at øh, altså, vi har også prøvet med, med en forestilling som en anden forestilling, som vi må simpelthen kort af, fordi der var nogle børn, der sagde, nu gider jeg mig, nu er det for er det langt. Hvor jeg, Nå, okay, det er måske for langt. Øh, og så måtte vi ligesom... Men altså også en forestilling, altså, der var myndet til børn? Ja. ja. Altså, og, og, det er jo fair nok. Altså, det kan være, at der er ikke er nogen voksne, der vil sige det på den måde. De vil sige, det er godt, I ja, har det er med, det er godt, sådan og sådan og sådan, men det er bare for langt. Altså, der er jo øh, mange, meget, meget... Øh, øh, hardcore vagner øh, elskere der alligevel mener at det er helt i orden at tage sig en lur midtvejs øh, fordi det simpelthen <laughs> okay. er så langt øhm, ja. og det gode er at handlingen også er så langsom at, at, at, at man kan godt lige være væk i 20 minutter uden ja. der er sket noget. så der er jo noget med, også med koncentrationsevnen og... lige præcis altså ja det er der Okay. Hvordan er det med... Øhm, nu var vi inde på Mozart før. Vi skal mm. lige høre en lille smule Mozart igen, nemlig fra, fra Figaro's bryllup, hvor I, har, hvor I har benyttet jer af øh, duettinoen fra, øh, fra tredje akt. Er Mozart... Øhm, letter tilgængelig i sine melodier og sådan nogle ting eller er det en skrøne? Altså måske i, i, i melodierne, men det er jo meget sjovt, for når folk siger, jamen, jeg kender ikke to, hvad skal jeg gå ind og se, hvad skal jeg gå ind og høre? Mm. Jeg ved ikke, hvad du anbefaler folk, men man, Lige præcis skulle du sige, man har jo lyst til at sige lave for ja. det er, de er rigtig mennesker, det er rigtig fyldt diversmo. Altså det vil sige ægte ja, ting, ægte ja, ting. Ja. Ikke? Øh, jeg anbefalede min øh, min nabo, hvis de hører det her, så tror jeg godt, jeg må fortælle det. Men mm. jeg anbefalede dem at gå ind og se Valkyrien. Ja. Simpelthen, fordi hvis man skal forføres af det store udtræk, så nogle gange så er det også bare fedt at komme ind og se det store udtræk, ikke? Jo. Se det store orkester. Se, det er den flot opsætning, som har gået nu. Øhm, ja, jeg er så heldig at være gift med øh, Tobias Sturholm, som er koncertmester i det kongelige kapel. Så vi taler jo selvfølgelig også meget. Det er klart. Opera. Altså, det, er det kan det man jo nok ikke er du ikke med i øh, Valkyrien? Jeg er den ikke med i Valkyrien. Så jeg kan sige det uden aktier. Ja. Jeg kan bare sige, at det er altså, en fantastisk forestilling, men det der med at komme ind og så sidde og se en forholdsvis lang opera, men, men man kan sige, at tiden står stille, når vi oplever sådan noget som Vagner. Og ja. det gør det for os alle sammen, uanset om vi er forberedt på, hvad vi skal ind og se, eller vi ikke er. Og det er ret fedt, at der findes ting ude i verden, mm. som vi kan undgå at blive påvirket af. Det er alligevel sjovt, du nævner Vagner, fordi øhm, altså selv Valkyrien, altså som jo igen fra sine selvfølgelig fantastiske øh, arier og passager osv., og men... Men har jo også lange passager, hvor, hvor, hvor, man, hvor det kræver en forudsætning for at forstå, hvad der sker, ja. og forstå musikken osv. Altså, der vil jeg sige, hvis man, er, hvis, hvis, hvis man igen vender tilbage til, til Mozart, som jeg ved, du også har en forkærlighed for, så er der dog alligevel altid nogle sikre passioner at vende hjem til. Det er der, og det er, altså, jeg vil sige, hvis jeg skulle sige en, som... Jeg elsker også Boe, og jeg har været så heldig at synge Mimi flere gange, men jeg elsker historien om Don Juan. Ja, Altså, jeg synes det er så spændende, og jeg, jeg øh, elsker også øh, at læse om... Kirkegaard har jo skrevet med Don ja, Jean. Ja, ja. Altså, Hør, altså, hør, hør, Moses Don Juan. Tror jeg, er en hel bog er, eller er det en del af... Det er en del af enten ja. eller. Ja, ja. Men, men, Fortæl, hvad der, du synes er fantastisk jamen ved Men jeg, jeg, Men jeg synes, det er så spændende med den karakter som er så lige for tiden så håbløst umoderne, men det her med, at vi har en karakter, som siger, jeg ved godt, hvornår man er ude i samfundet, jeg ved godt, hvordan tingene er, men jeg er drevet mod det her som et godstog, og jeg kører 220 kilometer den her vej. Selv når han til allersidst bliver spurgt, jamen, angrer du? Ja. Nej, jeg angrer ikke. Og det kan man sige, det er der jo ikke ret mange mennesker, øh som lever sådan et liv. Nej, og som det... er fuldstændig blottet nej. for moral. Og det, og med det nærmest, er, ikke? Ja, fuldstændig. Og det er jo fascinerende at høre om sådan et menneske. Mm -hmm. Og så er det også så interessant, fordi øh, Don Giovanni, der er ingen kærlighedsstuetter. Der er en forførelseshej. Ja, jeg skulle lige så sige. Men øh, det er jo ikke nødvendigvis en kærlighedsduet. Fra, fra den ene side, ja, det kan man tror jeg, det ender med det. Men, øh, nej, det, er det men, men det er jo bare meget interessant, ikke? for vi siger, hvad er det så Don Giovanni handler om? Jo, ja. Det er jo rent begær. Og magting. Oh. Og 141 ja. italienske ja. kvinder ja. eller hvad det er. Altså, ja. det handler om. Ej, 1000. Ja, ja, ja, ja tusind. Og det handler jo om en mand, som, som går efter magten og siger det højt. Og tør trods moralen. Fuldstændig. Ja. Og der er også et eller andet øh, befriende ved, at der findes de her karakterer. Om så, altså, måske er det selvfølgelig farligt i virkeligheden, men i hvert fald i litteraturen, altså, at de findes de her karakterer, som tror på noget så inderligt, at de går bare hele vejen fuldstændig sådan. Altså, der, det synes jeg er meget, meget fascinerende. Mm. Jo, og vel, hvordan man også, øh, altså, hvordan man kan læse for eksempel komponistens øh, sind ind i det. Altså, mm. jeg, uden det, jeg skal gå fuldstændig i sådan en film med i, i bedene, mm. fordi det går måske også for langt, men, mm. men, men, men der er jo noget i, at den karakter, som Don Giovanni, Don Giovanni mm. er, øh, tror jeg, Mozart har kunnet se sig selv i og skamme sig lidt. Yeah. Og det er vel også derfor, at han så bliver straffet til sidst. Ja, yeah. ja. Yeah. Øh, og så, altså jeg har jo sundt Donna Anna, og, og jeg synes også, det er interessant, de, skal man sige, de roller, som er... Så man er en af dem, der er i opposition til Don Juan. Han prøver at forføre, ikke? Og så, synes, så det er faktisk, operen starter med, at vi er i, i, i Donna Annas kammer, ja. og så er der en eller anden op hos hende, og så er det der, hvad er det egentlig, er, der er sket. Hun råber op, faren hører det, kommandanten, og kommer kommandanten, altså Don Annas far, og den her fremme som viser sig at være Don Juan, i kamp, og kommandanten falder mm. og dør. Og så siger Don Anna til sin forlovede, Ja. Du må hævne min fars død. Og, og så siger han, okay, men så skal du også love, at du vil gifte dig med mig. Ja, ja, det vil jeg gerne. Men så bliver det lidt skudt, fordi jamen, nu er jeg lige i sov, og nu er jeg lige, og nu er jeg lige, og sådan noget. Og vi får vel aldrig rigtig knyttet den historie færdigt. Nej. Det eneste, vi ender med at vide, det er, at kommandanten han opstår igen ja. og hævner sig imod, øh, imod sin morter. Ja. Jeg synes, vi skal høre der, hvor kommandanten kommer tilbage. Det vil være velkendt for mange øh, lytter ja. af programmet her, men <laughs> i sine sne, så er du nødt til at fortælle mig, Hvordan knytter man det at lave den grimme ælling til at sidde her og tale passioneret om Don juan, der bare ikke... udfordrer moral? Jamen er det ikke sjovt at tænke på, altså hvor mange forskellige kroge og hjørner vi kommer ud i? Altså, og det er jo faktisk, fordi vi åbner op for den her kasse med opera, hvor vi tør, føler jeg også, at tale om de her ting, og også de her tabuer ved at være mennesker. Øh, og, øh, og tør dykke ned i den her, nu kalder jeg det jo sportsgren, det kan jeg jo godt lide at gøre, altså, som opera er. Altså, vi skal se på det som en som en sportsgren, som, som en elitesport. Så det er en... Øh... Det er en åbner. En indføring i det at være menneske. Fuldstændig, og det gør måske, at vi kan tage nogle samtaler om det at være menneske. Nu kan vi se på den her korte tid, vi to har snakket, hvor store emner vi faktisk kommer omkring. Øh, det havde vi måske ikke, hvis der var nogle andre ting, vi havde talt om. Altså, øh... Men det er netop formålet med kammertonen her på 247 hvor øhm, vi går ind i de sidste minutter, og derfor vil jeg bare sige, Signe, at det har været en stor fornøjelse, et privilegium at lære både dig og din forseland, din opera at øh, erkende. Tak, jeg håber også, at det har åbnet nogle ører og nogle hjerter for lytterne derude, og hvis der sidder en lille burk <laughs> inde på, øh, på, på legeværelset og tænker, hmm, hvad har det været for noget? Så tag dem med ind, alle sammen ind og se den grimme indling. Tak skal du have. Nu slutter vi af med et drama her fra Dongshuang. Yeah. <laughs>